Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima alamtana wa zidna ilma Allahumma iji'al ma nata'alamuhu hujjatan lana la hujjatan alayna Ikhwata al-iman, ka muslimin dan muslimat, para pemirsa, wa rahimakumullah jami'an Alhamdulillah, segala puji dan syukur hanya milik Allah kita memuji dan memuja Allah Atas limpahan rahmat karunia yang tidak terhitung banyaknya Yang sampai detik ini Kita senantiasa Dalam lindungan Allah Dalam naungan rahmat Allah Yang memuliakan kita dengan iman dan Islam Yang memuliakan kita Dengan ilmu yang merupakan warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memuliakan kita dengan berbagai kemuliaan kemuliaan sehingga kita juga diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk merayakan hari raya Idul Adha semoga Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh ketaatan kita Amal ibadah dan memimpin kita untuk senantiasa istiqamah di atas kata antar tersebut. Alhamdulillah, awalan wa akhirat wa zahiran wa baltina. Kemudian salam dan salam, mari kita perbanyak ucapkan. Seraya memohon kepada Allah Azza wa Jal, semoga salam dan salam kita dicurahkan kepada junjungan kita. Nabi Hussar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai suri tauladan kita sebagai imam bagi kita semua yang akan menuntun kita menuju ridha Allah SWT Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im al-abdika wa rasulika Muhammad para pemirsa dan juga para pendengar Rahimakumullah Masih dalam suasana lebaran, suasana Idul Adha. Maka pada kesempatan yang mulia ini, Uhanni'ukum bihululi Idul Adha al-Mubarak. Selamat Hari Raya Idul Adha 1439 Hijriah. Semoga Allah Azza wa Jal menerima seluruh ketaatan kita. Qaballa Allahu minna wa minkum shalihatil amal. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala sentiasa memuliakan kita di hari-hari yang mulia di kesempatan-kesempatan yang agung sehingga kita menjadi orang-orang yang bahagia dunia dan akhirat. Allahumma amin. Ikhut iman para pemirsa, ur-Rahimakumullah jami'an dan juga para pendengar, di mana saja antum berada. Semoga kesetiaan kaum muslimin dan para pemirsa yang untuk senantiasa bergabung dalam kajian-kajian ilmiah dan secara khusus kita membahas aqidah al-sunnah wal-jama'ah. Semoga senantiasa diberkahi oleh Allah. Semoga dengan demikian Hidup kita semakin berkah Hidup kita semakin baik Amal ibadah kita Semakin benar Sehingga sesuai dengan tuntunan Rasulullah Pengagungan Dan kecintaan kepada Allah Semakin bersemi dalam hati kita Iman kita bertambah Ketakuan kita semakin bertambah, jiwa semakin suci, akhlak semakin mulia. Itulah tujuan utama dari kita senantiasa belajar menggali ilmu-ilmu Al-Quran, ilmu-ilmu Sunnah yang merupakan warisan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikhtilafan para pemirsa. Dan juga para pendengar, di mana saja antum berada. Rahimakumullah jami'an. Kita lanjutkan pembahasan tentang akidah Al-Tahawiyyah. Akidah dikarang oleh al-imam Abu Jafar Al-Tahawiyyah. Salah seorang ulama ahli sunnah. Dan dalam hal ini, kita menyadur dari kitab, syarah haqidah al-tahawiyah karya imam Ibnu Abil Izz Al-Hanafi rahimahullah masih berkaitan dengan mukaddimah yang dijelaskan oleh imam Ibnu Abil Izz Al-Hanafi kenapa pembahasan ini masih kita terus bicarakan masih terus kita sampaikan dan dalam muqaddimah syarah aqidat Tuhawiyah ini terdapat penjelasan tentang prinsip-prinsip dasar. Ya, panduan di dalam beragama. Konsep hidup bagaimana kita memahami agama. Apa yang merupakan kewajiban kita? Lalu bagaimana sikap kita terhadap warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu ilmu agama ini. Pada pembahasan sebelumnya dijelaskan oleh Imam Ibn Abil Isin Hanafi sebab utama munculnya kesesatan dan kebatilan. Yaitu tatkala semakin jauh ya masa kenabian atau masa manusia dari kenabian maka semakin bermunculan berbagai kebatilan dan kemungkaran. Yang demikian itu juga penyebab utamanya adalah munculnya berbagai penyimpangan, penyelewengan terhadap teks-teks wahyu. Ya, terhadap Al-Quran dan Sunnah. Jadi masing-masing berusaha memahami dengan akalnya. Ya, tidak kembali kepada bimbingan Allah dan Rasulnya. Nah, kemudian jelaskanlah Imam Ibn Abil Is al Hanafi kebalik, ya begitu juga subuhkanlah beliau, bahwa orang-orang munafikin, tak mereka disuruh untuk kembali pada Allah dan Rasulnya, mereka, ya menutup diri dari hal itu, sehingga mereka tinggalkan al Quran, tinggalkan hadis. Kemudian kata mereka, kami ingin mengkombinasikan, mengkolaborasikan antara wahyu dengan akal, dengan filsafat, kata mereka. Maka muncullah teori-teori yang menyimpang. Yeah. Sehingga mereka tinggalkan Al-Quran, mereka datangkan teori-teori yang hasil rekayasa dari akal mereka, yang bertentangan dengan wahyu, terutama dalam perkara-perkara yang berkaitan dengan ketuhanan, yaitu teologi, masalah keimanan. begitu juga datang sektor-sektor yang lain yang membagi agama ada yang hakikat ada yang makrifat kata dia ada yang kulit ada isinya ada batin, ada wahirnya menurut mereka maka bermunculan berbagai pemahaman berbagai pemikiran yang intinya mereka meninggalkan warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Imam Ibnu Abil Al-Aish hanabi disebabkan kejahilan mereka dari ahli kalam dan filsafat. Dari kelangan ahli tasawuf ahli bidah wal ahwa disebabkan kejahilan mereka dan kesusahan mereka di dalam memahami nas-nas Al-Quran tadi. Dan juga disebabkan permusuhan mereka, ya. dan kemunafikan yang ada pada dirinya. Apa yang terjadi? Yaitu kekurangan nifaq, wadrusa kathiru min ilmi al risalah. Bermunculan berbagai kemunafikan-kemunafikan, corak ragam kemunafikan muncul. Begitu juga. Ya, hilang kebanyakan atau tertutup kebanyakan dari ilmu risalah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu kewajiban kita adalah menggunakan akal yang sehat, hati yang suci, jiwa yang bersih untuk apa? Untuk mempelajari, mengkonsentrasikan ya pemikiran kita, pemahaman kita untuk menggali dan mengkaji risalah mengkaji ilmu yang diwariskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bersungguh-sungguh ya. Membahas, mengkaji, mempelajari apa yang dibawa oleh Rasul, tujuannya untuk apa? Liya'lam liya'lam ma wa yu'taqad, agar kita mengetahui dan kemudian meyakini kebenarannya. Ini tugas kita Bukan mencari pemikiran-pemikiran yang lain Pemahaman-pemahaman yang lain Atau ilmu-ilmu selain dari Warisan Rasulullah Ini telah cukup bagi kita Telah lengkap ya. Dan pembahasan kita tentang perkara agama Perkara akidah Perkara keimanan Perkara ibadah, itu telah cukup tidak perlu kita mencari Tuntunan yang lain, panduan yang lain Konsep yang lain, pemikiran yang lain Teori yang lain Ya Akan tapi yang dituntut Ya Pada kita semua adalah Kita mengkaji dan membahas Walijtihadul kamil kata beliau Dan bersungguh-sungguh Di dalam mempelajari Ya Risalah Ilmu yang datang dari Rasulullah. Untuk apa? Pertama untuk kita ketahui. Yang kedua untuk kita yakini. Kemudian diamalkan, wa yu'mal bihi zahiran wa batina. Dan diamalkan lahir dan batin. Itu tujuan. Jadi, tujuan kita belajar ya. Mengkaji, membahas mengkonsentrasikan pemikiran kita untuk menggali warisan-warisan Rasulullah ya tujuannya apa agar kita mengetahui kemudian meyakini kebenaran ilmu tersebut yang ketiga untuk diamalkan zahiran wa batinah yeah. ya dengan demikian qayakun qatliha haqqatilawati dengan ketiga perkara tersebut, maka seorang sungguh telah mengikuti kebenar itu dengan sesungguhnya. Membaca huruf-hurufnya, memahami isi kandungannya, dan mengamalkan perintah-perintah terkandung dalam syariat, dalam wahyu, Al-Quran dan Sunnah. Dan tidak disiasiakan, tidak ditinggalkan sesuatu pun dari hal itu. Ini tugas kita semua. Sudah cukup. Ya. Kemudian kata beliau, ya, jika sekiranya sebagian kita atau kita tidak mampu untuk mengetahui sebagian, ya, sebagian dari warisan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dari kebenaran tersebut, wainkan al-Abdu Azizan al-Marifati bakti dalik, jika seorang hamba tidak mampu mengetahui sebagian dari risalah dari agama Islam ini. Dari Wahyu yang dibawa oleh Rasulullah Sallam, Awil amal bihi atau mengamalkan sebagiannya, maka tidak boleh, ya, ketidakmampuan dia tersebut, ya, dan dia tidak bisa melakukan sebagian dari ajaran Islam tersebut, tidak boleh baginya, ya, untuk apa? Untuk melarang orang lain. Mencegah orang lain dari mempelajari ajaran Islam, sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nam, jika dia tidak mampu mengetahui dan tidak mampu mengamalkan sebagian dari ajaran tersebut, maka celahan tersebut bagi dirinya. Ya. Akan tetapi hendaknya dia kata Imam Ibn Abil Isyahani, "Walakin alehi an yafuraha bi ghairi." Bihi. kan tapi hendaknya dia bergembira bila ada orang lain yang siap untuk melakukan hal itu jadi kalau kita tidak mampu mempelajari Islam secara keseluruhan mengetahui segala seluruh belut tentang masyarakat Islam ini atau kemampuan kita sangat lemah sekali atau mungkin dalam beramal maka seharusnya kewajiban kita kita bergembira bila ada orang lain dari saudara-saudara kita kaum Muslimin ini, ya, bersungguh-sungguh mempelajari, ya, menggali warisan Rasulullah SAW dan juga bersungguh-sungguh untuk mengamalkannya, wa yarobbi tali dan rido terhadap perbuatan itu. Dan dia berkeinginan wa yawwadu an yaku na bihi dan dia memiliki keinginan niat, ya. Sekiranya dia bisa, ya juga melakukan seperti itu. Ini sikap kita. Oleh karena itu kata beliau Allah yukmin, biba al-thiwaetur biba. Jangan kita beriman dengan sebagian ajaran Islam meninggalkan sebagian yang lain. Bal yukminobil kitabekulia. Kata dia beriman secara totalitas, ya, secara menyeluruh terhadap syariat Islam ini. Dan kita harus Mau menjaga jangan sampai masuk ke dalam syariat Islam ini sesuatu yang bukan bagian dari syariat. Wanusanaan an yudikhila atau an yadkhulafihhi malaysamino. Dia harus menjaga, membentengi dari masuknya sesuatu ke dalam Islam yang bukan bagian dari Islam. Ba itu berupa berita, riwayat atau pemikiran. atau suatu yang datang dari selain Allah. Hasil perasaan dia, tradisi dia, warisan para leluhurnya, pemikiran dia, perasaan dia atau mimpinya, ya, khayalannya. Semua itu harus kita jaga Islam jangan sampai masuk, ya. Virus-virus yang seperti itu ke dalam Islam. Ya. I'tikhadan atau amalan Baik itu merupakan keyakinan atau amalan Jadi tidak boleh kita masukkan ke dalam Islam ini Akidah-akidah yang batil Sudah ada akidah yang benar Ada dalam Al-Quran dan Sunnah ya. Selain dalam Al-Quran dan Sunnah Berarti itu suatu kebatilan Sudah pelajari itu Jangan lagi ditambah-tambah Jangan lagi dimasukkan Ya Pemikiran kita Pemahaman kita Karena itu suatu kebatilan Ya kerana demikian termasuk mencampur adukan antara hak dengan batil. Maka kebatilan akan tertutup. Allah subhanahu wa ta'ala ya, melarang tentang hal itu. Qala subhanahu wa la talbisul haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lam. Ta Jangan kalian mencampur adukan antara hak dengan batil. Yang hak ya jelas. Yang batil jelas juga. Gak boleh dicampur aduk. Ya. Tidak boleh digabungkan. Wata tulumul hak kawan tumaalam mudang kelim sembunyikan kebenaran sementara pengetah mengetahui hal itu. Dan konsekuensi menggabungkan, ya, antara hak dengan batil, yaitu menyembunyikan kebenaran, menyembunyikan al-hak tersebut. Karena bila tercampur antara hak dengan batil, maka pasti akan terkontaminasi yang apa? Yang hak. Karena kebenaran suci bersih tulus ya bersih putih belum ternodai ya. kebatilan suatu yang tercela yang bernoda hitam kelam penyakit nabi lah penyakit ini hitam ini ya masuk digabungkan dengan yang putih bersih suci maka yang putih akan terkontaminasi terwarnai dan menjadi hitam atau samar-samar abu-abu maka tidak boleh kita mencampur adukkan antara haknya dengan al-batil baik kemudian kata Imam Ibn Abil Izzel Hanabi apa yang diutarakan tadi yaitu kewajiban kita untuk mempelajari warisan Rasulullah SAW kemudian bila kita tidak mampu mempelajari hal itu dan juga tidak mampu mengamalkan sebagian Maka kita bergembira, senang, riba bahwa ada orang lain dari saudara-saudara kita yang siap untuk melakukan hal itu. Dia pelajari, diamalkan, dia serukan. Dia berdakwah kepada sunnah tadi. Dan kita bergembira. Dan dalam hati kita ada niat yang baik, ya seandainya kita juga menjadi seperti dia. Itu harus ada dalam diri kita. Ya, Kemudian tidak boleh mencampur adukan antara hak dengan batin. Nah kata beliau, pola hidup seperti itu, atau konsep hidup yang seperti disampaikan tadi, prinsip hidup seperti yang diutarakan tadi, itulah konsep hidup panduan dan tuntunan para salafus soleh di dalam beragama. Begitu mereka beragama. Ya, bukan seperti kebanyakan dari kaum muslimin beragama di zaman sekarang ini. Ya, lebih mengedepankan hawa nafsu, mengedepankan keinginan nafsunya, pemikirannya, pemahamannya, budayanya, tradisinya, warisan para leluhurnya, adat istiadatnya, itu yang dikedepankan. ya, atau berusaha diislamisasikan. Ya. Sehingga ada aroma-aroma Islamnya. Ya. Atau disematkan kepadanya nama-nama dan label-label label-label dari Islam. Sehingga menjadikan orang, -orang awam tertipu. Ini tidak benar cara beragama seperti itu. Ya. Makanya kata Imam Ibn Abi Al-Ishl Hanafi wa tariqatu wa hadi kanat tariqatu sabiqin la inila cara metoda ya jalan sabiqin al-awwalin siapa mereka ya kaum muhajin wal ansar para sahabat wa ya tariqatu at-tabi'in bi ihsan ila yawm qiyamah la itu juga jalan yang diikuti oleh kaum tabi'in sampai hari kiamat itu orang mengikuti mereka sampai hari kiamat wa awwaluhum as-salaf al tabiin al-awwalin dan yang pertama sekali di generasi umat ini yaitu para tabi'in yang pertama yaitu sahabat kemudian tabi'in ya ثم من kemudian generasi yang datang sepeninggal mereka wa min haula di antara mereka a'immatud din imam-imam ya ahli sunnah imam-imam dalam agama Islam ini yang al-mashhudu lahum inda al-ummatil bil-imamah yang telah diakui ke imamannya ya a'imatul Huda. para imam imam besar ahli sunnah ya sepanjang sejarah sampai sahabat ini ya seperti imam Hasan al-Basri Sayyid Abdullah Mubarak قضيل بن, بن عياد قضيل بن عياد قموديان حسن البصري عبد الله بن مبارك إمام أحمد إمام شابي أبو حنيفة مالك بخاري مسلم أبو داود ترمذي نساي بن ماجة دل إمام إمام أهل السنة ونطن أمان يحيى بن معين يا. أبو حاتم الرازي dan Imam Ahli Sunnah ya. itu mentoda mereka Imam Al-Muzani Rabi' bin Sulaiman dan yang lain-lainnya dari kalangan Imam-imam Ahli Sunnah yang tidak bisa disebutkan satu persatu nah itu cara beragama yang benar nah dan tidak menyebutkan dia dengan ilmu-ilmu ya, kalam ilmu-ilmu filsafat yang merusak agama yang merusak akidah maka munculnya penyimpangan dalam, dalam memahami akidah iaitu secara historinya ya, sejarah pemikiran-pemikiran yang muncul dalam Islam itu bermula dari teori-teori filsafat yang diterjemahkan ke dalam bahasa Arab kemudian itu yang ditekuni dan dipelajari oleh sebagian kaum muslimin muncullah yang namanya ilmu kalam yang semata-mata hanya berlandaskan logika dan akal yang jauh dari cahaya wahyu dan ilmu nah sehingga muncul penyimpangan penyimpangan muncul orang-orang yang mengingkari sifat-sifat Allah ya yeah. muncul orang-orang, pemikiran-pemikiran yang menabikan sifat-sifat Allah dan berusaha untuk ya mencari ta'wilan, pentakwilan-pentakwilan yang lain terhadap sifat bahkan mentakwil sifat-sifat tersebut ya. diingkari, bahkan muncul pernyataan yang mengatakan Pemikiran yang sesat Mengatakan Quran makhluk Kata mereka Mengingkari sifat-sifat Allah Sifat kalam Allah tidak berbicara Kepada Musa dan yang lainnya Ya yeah. Muncul pemikiran-pemikiran Jabriyah Yang mengingkari Manusia katanya mengingkari ke, uh, Kemampuan dan juga Kekuatan manusia dan ikhtiar mereka Terus bermunculan tatkala muncul ilmu kalam tersebut Dan fitnah yang terbesar Menimpa umat ini Yaitu apa yang dirasakan oleh imam yang dihadapi imam ahli sunnah wa jamaah imam Ahmad bin Hanbal penyebabnya tak kala muncul ilmu kalam tersebut Oleh walaikan itu imam Abu Yusuf murid senior imam Abu Hanifa rahimahullah ya mengatakan kepada bisyir al-mirisi bisyir al-mirisi ini tokoh sentral mu'tazilah al-jahmiyah ya dan nanti dia juga belajar fikir terhadap Abi Yusuf. Ya, akan tetapi dia ini pencetus sekte Al Mirisiah, yaitu Jahmiyah, Mu'awttilah, yang mengingkari sifat-sifat Allah. Sehingga kata Imam Al Zahabi dalam kitab Lisanul Mizan, orang ini kata beliau mau tadi ahlul bid'ah yang sesat. La yang bagi an juru'annya hulaqarama, gak pantas, gak boleh yang merayatkan hadis darinya atau ilmu darinya walau karamah, enggak ada kemuliaan sama sekali ya. ini kata Imam Ad-Dahabi bukan kata saya, Imam Ad-Dahabi mengatakan hal itu nah oleh itu kata Abu Yusuf kata, kalau benih-benih ilmu kalam tadi muncul atau di Zambah, kan tidak jauh sebelumnya juga atau mungkin sebelum uh, hal itu muncul kemudian ditekuni oleh bisul mirisi ini apa kata Abu Yusuf kepada Bisul Merisi, Al-ilmu bil kalam wal jaham. Mempelajari, mengetahui ilmu kalam itu sebuah kebodohan, kata beliau Yahu. Wal jahnu bil kalam ilmun wal ilmu. Dan tidak mengetahui, tidak mempelajari. Biarkan ilmu kalam itu tidak dipelajari, tidak terkuni, sebuah keilmuan. Wa idha sarar rajulu ra'asan fil kalam, kilalahu zindiq. Apabila seseorang telah menjadi tokoh sentral dalam ilmu kalam maka akan dikatakan punya zindiq atau rumya bil atau dia itu ya dituduh dengan pemikiran zindiq tadi. Ya. Nah, Imam Ibn Abi al menjelaskan apa yang maksud ya bahwa mengetahui tentang ilmu kalam suatu kebodohan dan tidak mengetahui ilmu kalam dan sesuatu ilmu kata beliau arad bil jahli i'tiqad ala mi kebodohan ya bil kalam yaitu tidak mengetahui tentang ilmu kalam maksudnya yaitu meyakini ketidakbenaran ya ilmu tersebut ya fainadza ilmun nabi itu satu ilmu yang bermanfaat jadi kita meyakini bahawa ilmu kalam itu menyimpang tapi ingat apa yang dimaksud yang dicela oleh para ulama tentang ilmu kalam itu tatkala ilmu kalam filsafat itu digunakan dalam urusan akidah dalam urusan agama dalam urusan teologi atau ketuhanan atau namu uluhiyah keimanan adapun permasalan ilmu kalam dan filsafat dalam urusan-urusan dunia mengatur urusan dunia silakan bisa seorang ya membuat sebuah teori dan yang akan membantah teori tersebut. Begitu seterusnya. Teori itu bisa bertahan dalam masa waktu ya, berapa tahun kemudian datang yang lain membantah teori tersebut. Itu biasa. Karena ini urusan dunia. Mengatur ya untuk kemaslahatan manusia. Melakukan riset dan penelitian tentang masalah urusan dunia. Silakan kita menggunakan akal. Ya. Melihat indikator-indikator yang ada membandingkan satu dengan yang lainnya. Ya, harus semunakan akal. Teori-teori yang bermanfaat. Silakan, tidak ada masalah. Tapi jangan Anda mencoba untuk memasukkan teori-teori filsufar -teori itu untuk memahami akidah. Untuk memahami masalah teologi dan ketuhanan. Anda dia akan pasti akan sesat. Ya. Kerana perkara yang berkaitan dengan iman, perkara yang gaib. Nah, ini yang dimaksud. Maka barang siapa menjadi tokoh sentral dalam ilmu kalam, dia akan kedzindik Betapa banyak. Ya. Mereka yang menyimpang dari tokoh-tokoh ahli bidah wa ahli kalam itu menyimpang bahkan diponis sebagai zindik oleh para ulama. Sebab kenapa? Karena ilmu kalam tersebut sahabat tersebut ya. maka Imam Ahmad menulis kitab al-raddu alil zanadiqa zanadiqah al-jahmi wal-zanadiqah bantan terhadap orang-orang Jahmiyah dan zanadiqah ya. kelompok bisin merisi dan yang lain-lainnya itu nah kemudian aw-arada atau maksud dari perkataan Abu Yusuf itu al-i'radu anhu berpaling dari mempelajari Wah terkil iltifat ini atibari dan tiga yang menganggap itu sebuah keilmuan dalam konteks membahas tentang masalah-masalah teologi dan ketuhanan usuluddin ya fa ina dalil fa ina dalikah yasuno ilmu rujul wa akhlah yang demikian itu akan menjaga menjaga ini akal seseorang ya ilmu seorang dan akalnya yasuno ilmu rujul akan menjaga ilmu seorang dari ilmu apa? dari kesesatan dan akalnya akan cemerlang akalnya akan sehat selamat dari berbagai syubhat-syubhat ya filsafat dan ilmu kalam tersebut fayakunu ilman bihadzal akbar sehingga yang demikian ini kata beliau merupakan sebuah ilmu bila seorang selamat akalnya selamat hatinya dia memahami kebenaran dengan jelas dan nyata itu sebuah ilmu, ilmu yang bermanfaat. Begitu juga beliau mengatakan man talabal ilma bil kalam tazand, barang siapa yang menuntut ilmu dengan cara metoda ahlul kalam itu akan membawa kepada kezindikan. penyimpangan kebatilan. Ya. Sehingga Imam Syafi'i rahimahullah, Imam al-Sunnah wal Jamaah, muridnya Imam Malik, ya. Imam Shafi mengatakan, rahimahullah, hukmi fi ahli al-Kalam, al-jubrab bil dan ni'al. Hukum, ya. hukum beliau, keputusan beliau, hukum beliau terhadap Ahlul kalam al-jubrab bil dan ni'al. Dipukul dengan pelupa korma dan juga dengan sandal ni'al. Ya, wa yutawo bil ashar wal kabail. Kemudian mereka dibawa berkeliling, ya, keliling dengan abah kepada uh, bil ashar wal kabail. Kepada. Masyarakat dibawa berkeliling, ya, diperlihatkan, dipotontonkan kepada masyarakat. Kemudian dikatakan, wujud hada jaza'ul muntar kelkitabah was sunnah wa akbal al ilkalam. Inilah balasan orang-orang yang meninggalkan Al Quran dan Sunnah dan mengikuti ilmu alam. Itu keputusan dan hukum yang diberikan oleh Imam Syafi'i. Dan Imam Syafi'i rahimahullah yang paling, ya, yang paling banyak membantah atau mencelah ilmu kalam dan toko-toko ilmu alam tersebut. Kena di zaman beliau itu betul telah muncul, mulai menjamur pemahaman ilmu kalam itu. Maka beliau memperingatkan kaum Muslimin bahawa mereka berhak untuk diperlakukan seperti itu, dihukumi dengan hal yang seperti itu ya dipukul dengan pelupa korma dan juga dengan sandal, kemudian dibawa mengelilingiya kepada dipertontonkan kepada masyarakat, kemudian dikatakan inilah balasan orang-orang yang meninggalkan Al-Qur'an dan Sunnah dan menyibukkan diri ya untuk mengkaji ilmu kalam tersebut. Nah, sebagian mengatakan dalam ya ungkapan syairnya Keluarga ilmu, atau katakanlah, Rasulullah SAW berkata, "Yang lain dari Imam Syafi'i, masih Imam Syafi'i yang katakan, 'Keluarga ilmu, selain Al-Quran, menjadi ilmu yang tidak ada kecuali Hadits dan Fiqh dalam Islam. Ilmu yang lain, selain Al-Quran, adalah ilmu yang tidak ada kecuali Jadi, ilmu hakikat dari ilmu itu, kata beliau, ilmu seluruh ilmu dari selain Al-Quran. Jadi so, ilmu agama, musgila itu akan menyebok. Illa hadith, atau illa fikih di dalam. Kecuali ilmu hadith dan juga fikih di din Itu mengkaji ilmu agama ini? Tafakkur di dalam. Ya, al ilmu, hakikat ilmu itu mana? Karena, dih, dia pernah, yang didapatkan ya dari sumber pengambilannya. Sumbernya itu yang kita dapatkan riwayat yang bersambung yaitu qala haddathana qala fulan haddathana an fulan qala haddathana qala haddathah itu ilmu yang ada riwayatnya yang meriwayatkan yang menukil ilmu secara bersambung ya kepada nabi SAW wa ma siwa dan selain dari ilmu tersebut waswas syaitan waswas dari syaitan imam syafi'i ingin menjelaskan bahwa hakikat ilmu yang akan mendatangkan kebaikan yang bermanfaat ya yang akan membawa mengingatkan kita pada akhirat ilmu Al-Qur'an dan Sunnah adapun ilmu-ilmu selain itu seperti ilmu kalam ilmu filsafat ini menyibukkan menghabiskan waktu ya kata syekhul Islam Muntahmiyah ya bahwa Orang-orang yang cerdas, jenius, tidak butuh pada ilmu seperti itu. Dan orang awam tidak bermanfaat baginya. Dan tidak dipahami oleh orang awam. Ilmu-ilmu filsafat seperti itu. Jadi bagaikan daging yang busuk yang ada di puncak gunung, berlomba-lomba naik mendaki gunung, telah capek sampai ke atas. ke Puncak gunung ternyata yang dapatkan hanya daging busuk. Begitu perumpamaannya. Dia capek. Ya? Menggunakan akalnya. Merekayasa Beranalogi Ternyata yang dapatkan Bagikan daging yang busuk Apa manfaatnya Begitu kata imam Para ulama Ya Tapi ilmu Al-Quran dan Sunnah Subhanallah Menambah iman Anzalahu ya. bi ilmi Itu ilmu Allah Maka orang mempelajari Al-Quran Mentadabur Al-Quran Pelajari hadis, Mentadabur hadis, Ya Udah dia ya mengerahkan semua potensi dan kemampuannya untuk mentadabur, menghayati, merenungi dan juga memahami hukum-hukum yang terkandung di dalamnya kemudian menyimpulkan berbagai ya prinsip-prinsip dalam agama itulah yang bermanfaat maka orang yang seperti itu tentunya umurnya merupakan keberkahan ya, dalam hidupnya tidak sia-sia. Naam, ini bukan berarti ingat bukan berarti tidak boleh Mempelajari ilmu, ilmu umum yang kalau itu bermanfaat bagi umat manusia boleh tidak ada masalah. Karena dunia harus diatur, ya. Tapi yang menjadi permasalahan, tertakluk manusia berpaling dari ilmu agama. Dia tidak paham ilmu agama. Dia seorang yang Muslim, tapi tidak paham terhadap agamanya. Tapi disibukkan dengan perkara-perkara yang lain. Inilah musgila menyibukkan sehingga masalah dia mungkin sampai ke tingkat yang paling tinggi dalam urusan dunia keilmuannya tapi baca Quran nggak bisa sholatnya nggak beres dia tidak kenal pada sang pencipta ya apa manfaatnya apakah itu akan dibawa mati ya, tidak tapi selama itu bermanfaat diperbolehkan tapi menjadi kewajiban utama Kenal kepada agama Allah ini, Sang Pencipta, kenal kepada Islam dan kenal kepada Nabi-Nya. Nah, itu ilmu Al-Quran, tafakkur fitil. Nah, ada pun selain itu, ya was was dari syaitan. Nah, kemudian Imam Ibn Abil Iz melanjutkan, "Fakifayuramu al-usul ila ilm al-usul." Bila ditiba imaja abdul rasul kata beliau bagaimana seorang akan ya menginginkan untuk sampai kepada dasar-dasar prinsip ya dalam beragama ini ilmu usul ilmu yang menjelaskan tentang prinsip-prinsip dasar dalam beragama usuluddin din ya bila ditiba imaja abdul rasul ya tanpa mengikuti ya apa yang datang dari rasul mustahil ya mustahil Seorang yang ingin kenal kepada Allah Ingin kenal kepada agama Ingin kenal kepada Rasulnya Ingin mengetahui segala yang berkaitan dengan Akidah Keimanan Kemudian dia tidak mengikuti Apa yang dibawa oleh Rasul itu wahyu Maka yang demikian itu Tidak akan mungkin Kalaupun dia mengikuti Maka akan membawa kepada kebatilan dan kesesatan Mustahil Ya Berarti Kalau dia bisa mengetahui kebenaran Dengan selain jalan Rasulullah Berarti dia lebih hebat dari Rasulullah Ya Dia menemukan Sebuah penemuan baru Akidah Akidah inilah Akidah kaum ini Dan seluruhnya Pemahaman ini seluruhnya Dalam beragama nah, Lalu disematkan Dinisbatkan pada Islam Berarti dia lebih mulia daripada Rasul Bisa menemukan suatu kebenaran Yang tidak ditemukan dari Rasul Bisa mendapatkan suatu kebenaran Yang tidak didapatkan dari Rasul min Ya Agama telah sempurna Ilmu yang diturunkan oleh Allah Lengkap mengatur Urusan hidup manusia Mengatur apalagi perkara-perkara agama Masalah keimanan Telah dijelaskan dari Rasul Jangankan perkara-perkara yang berkaitan dengan ma'rifatullah, ma'rifatur rasul, ma'rifatuddin. Perkara-perkara yang dalam adab tata cara, buang hajat, beristinjak, bersuci, buang hajat. Diajarkan, ya, sebentikian mungkin, secara detail. Kemana menghadap, apa yang harus dibaca sebelum masuk, ya, toilet. Setelah keluar apa? Diatur itu dalam hal-hal yang seperti itu lalu bagaimana dengan perkara akidah perkara keimanan yang merupakan ruh kebutuhan jiwa kita rohani kita ini akan sakit akan gelisah bila tidak mendapatkan ya gizi tersebut ya. ma'rifatullah ya. jiwa tidak akan pernah merasakan kelezatan yang paling lezat di dunia ini ya daripada kelezatan mengenal Allah dan iman kepada Allah. Ya. Jadi sebagian para ulama mengatakan miskin penduduk dunia ini. Bertahun-tahun mereka hidup tapi tidak kenal sesuatu yang paling lezat dalam hidup ini yang mereka rasakan. Itu tidak kenal kepada Allah. Ya, mereka hanya tahu kelezatan dunia kenikmatan dunia tapi kelezatan yang sesungguhnya makrifatullah hati mengenal sang pencipta sehingga bersemi dalam hatinya keimanan keimanan yang membuahkan amal saleh akhlak yang mulia kecintaan yang melahirkan pengagungan pengorbanan siap berkorban demi agama Allah ya sehingga ridha dan keputusan Allah sehingga kendati Hatinya ada pada jasadnya tapi hati tersebut ya selalu terpaut di tempat yang tinggi sampai menuju arah rahman ya dekat kepada Allah. Nah itu kebanyakan manusia miskin di dunia nak kenal yang itu, ya mereka mengenal urusan dunia sedetail mungkin, masya Allah ahli. Tapi dalam hal yang seperti ini, masakin, miskin. Ya, maka sebagian mengatakan, ayuhal muqtadi liyatalba ilman, kullu ilmin abdun li ilmi rasuli, wahai orang yang inginkan mencari sebuah keilmuan. Ya, seluruh ilmu merupakan abdun, ya. hamba bagi ilmunya Rasul. Itu pengikut. Ya, jadi ilmu yang utama, ilmu dibawa Rasul. Begitu. Oleh kerana itu, kewajiban kita, ma'asyul muslimin rahimakumullah, adalah untuk betul-betul mempelajari ilmu Rasulullah. Di mana kita mendapatkan ilmu tersebut? Ya ada Al-Quran dan Sunnah. Bukan tradisi, bukan budaya. Ya. Saya yakin, demi Allah. Yakin, saya yakin, yakin. Bila umat ini belajar yang benar. Mempelajari warisan rasul Gak butuh namanya istilah-istilah bermacam-macam agama inilah aliran inilah nusantara inilah agama Islam Islam nak -isla. perlu, ya kelembutan keramahan rahmat kasih sayang keadilan ada dalam ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Cuma orang yang tidak memahami ajaran Nabi dan salah dalam menerapkan ajaran Nabi tersebut muncul ketimpangan tadi, ya. Maka jangan Islam dikambing hitamkan orang tersebut. Orang enggak becus yang mengamalkan itu Islam dah utuh sempurna, ya, begitu, namp. Jadi Nabi saw. Nabiuna saw. Utiau fawaiti hal kalama kalim, namp. Wahawatimah wahjawamnya. Nabi yang mulia saw. Diberikan kepada dikaruniakan padanya oleh Allah subhanahuwataala kunci kunci ilmu dan penutupnya wajawami'ah dan semua hal-hal yang mencakup ilmu tersebut. Ya. Makanya beliau sallallahu alaihi wasallam kendati uh, lafaz dari hadis-hadisnya singkat tapi padat dan syarat dengan makna. Itu nama jawami'ul kalim. Ilmu-ilmu umat sebelumnya itu Allah berikan kepadanya. Dan penutup dari ilmu tersebut juga. Jadi beliau memiliki kunci-kuncinya dan penutupnya. Sehingga kalau seseorang tidak memiliki kunci, bagaimana akan masuk? Ya? ke dalam ilmu tersebut? Naam. Pabu'itha bil Ulum Al wal-ulumi l-awwaliyah Ulum Al awwaliyah wal-ukhrawiyah ala atamil wujud. Beliau diutus oleh Allah membawa ilmu ilmu yang komprehensif, yang menyeluruh. wal Ulum Al awwaliyah wal-akhiriyah ilmu-ilmu umat-umat sebelumnya dan yang terakhir. Dan tidak lagi umat setelah umat Nabi Muhammad SAW. Alahatam menuju, ya, sesuai dengan ya, kondisi yang sempurna. Lakin kala mabtada seorang bedaatan ittasa'u an jawabnya, fi jawabnya yang menjadi permasalahan setiap ada seseorang membuat bid'ah perkara-perkara yang baru dalam agama ini, maka mereka ya berluas luas dalam menjawabnya sehingga kita melihat perkataan yang banyak, mana banyak perkataan ya generasi atau manusia di zaman belakangan ini perkataan generasi pertama ya dari umat Islam ini perkataan Nabi singkat padat perkataan para sahabat lebih banyak daripada perkataan perkataan tabi'in lebih luas lebih banyak lagi perkataan sahabat singkat tapi padat nah tapi begitu muncul berbagai bid'ah-bid'ah maka dituntut ulama' untuk menjelaskan subuh-subuh dari bid'ah tersebut sehingga membutuhkan perkataan yang lebih banyak tapi bukan berarti yang banyak berbicara yang banyak perkataan itu lebih banyak ilmunya, tidak ya, oleh kerana itu kata beliau mutaakhirin oleh kerana itu perkataan orang-orang muta'akhirin ini orang-orang di belakangan ini ya itu kathiran semakin banyak banyak berkatan yang khalilul sedikit keberkahannya Berbeda dengan perkataan para ulama ulama mutakdim. Fathuhu khalil kathirul barakah perkataan generasi salap generasi terdahulu dari umat ini simple singkat tapi penuh dengan berkah itu perbedaannya jadi dari sekarang kita harus merubah mindset kita. Kalau kita selama mengatakan semakin banyak bicaranya, semakin pandai mengomong dan bicara, Masya Allah. Oke. Okay. Ini orang yang berilmu. Ya. Yeah. Berjam-jam dia bisa merangkai, merakit kata dan untain-untain kalimat yang menyihir, yang menyihir audiensnya dan juga ya para pendengar dan pemirsa. Semua terkesima, Ya. Yeah terbawa larut oleh omongannya sehingga manusia memberikan cap jempol, masya Allah, ok ini ustaz ini mubalik, ini masya Allah orato dan yang lainnya tapi mereka lupa, ternyata bukan itu standar keberkahan dan kebaikan dan ilmu tadi Nah, oleh karena itu perkataan orang-orang mutakhirin semakin banyak panjang tapi sedikit keberkahannya para ulama salak Sedikit perkataannya, tapi keberkahannya dan ilmunya, ya ini yang harus yang mulai sekarang kita pahami ini yang benar standar penilaian yang benar. Kamal Yakuluduldal mutakalimin wa jahalatim. Sebagaimana sebagian ya mengatakan dari orang-orang yang menyimpang yang sesat dari kelangan ahlul kalam yang tidak memahami kata mereka ya anna tariqata alqaumi min almuntasimin alfiqh innahum lam yatafaragu lilistinbad alistinbat alfiqh wa dabbat wa ahkamihi ishtigalan minhum bighayrihi walmutaakhirun tafarraqu lidhalika fa hum afqah ini pernyataannya mengklaim bahawa kata mereka orang-orang terdahulu itu kata mereka mereka itu tidak mengkonsentrasikan ya, belum memfokuskan memkonsentrasikan untuk istimbat fiqh mengkaji fikih secara mendalam dan ya mengetahui, mempelajari kaedah-kaedahnya secara detail dan hukum-hukumnya, kenapa? kerana sibuk mereka ya dengan kesibukan mereka dengan yang lain kata mereka ada pun orang-orang muta'akhirin masyaAllah mereka lebih sibuk memfokuskan dia untuk istimbad mengkaji dan menghasilkan hukum-hukum dan mentadabur menghayati kata mereka mereka lebih afqah lebih banyak fikihnya lebih paham terhadap agama ini menurut orang mutaakhirin jadi kenapa salaf itu para generasi salaf sahabat tabi'in atba' at, tabi'in sedikit perkataannya kenapa mereka tidak ingin ya, tidak mau memfokuskan kemampuan mereka untuk mengkaji dan membahas gejala tadi tapi orang mutaakhirin mereka Masya Allah, mampu untuk hal itu berarti mereka lebih faqih lebih banyak ilmu tentang fikih lebih paham terhadap agama ini kata mereka. Tentunya pernyataan yang batil. Bukan begitu. Ya. Dan ini pada hakikatnya mereka yang tidak mengenal keutamaan dan kedudukan. Tingginya kedudukan generasi salafus salih dalam ilmu amal dan akhlak. Walaupun itu kata Imam. Ya Ibn Abil Izzil Hanafi mengatakan. فَكُلُّ هَأُلَى مَحْجُوبُونَ عَنْ مَعْرِفَةِ مَقَدِرِ سَجَاءً semua mereka itu, orang-orang muta akhirnya mengatakan pernyataan seperti itu. Ya, orang-orang muta kata mereka lebih paham <coughs> terhadap agama yang lebih berilmu, lebih jenius, lebih pintar menurut mereka. Ya, semua mereka itu tertutup ya dari memahami kedudukan dan keutamaan kemuliaan generasi salam. Wa umki ilmihim dan dalamnya ilmu mereka. Wa killati takallubihim dan sedikitnya. ya. Mereka dalam takalluf yaitu memaksakan diri untuk hal yang tidak bermanfaat. Wakamali basairihm dan kesempurnaan ya keilmuan mereka. Jadi mereka orang orang muka yang mengatakan mereka lebih berilmu dari orang orang muka kadmim itu pada dasar mereka tidak mengetahui kedudukan generasi salam itu. Ini yang menjadi permasalahan. Maka mereka mencela, ya merendahkan, melecehkan. Kenapa? Kena kejahilan mereka kepada kedudukan mereka. Nampak dalam ungkapan katakan para ulama dikatakan bahawa almarwadu lima jahil seorang itu merupakan musuh, membenci, musuhi orang yang tidak diketahuinya itu hal yang, ya, kenyataan hidup manusia seperti itu. Nah, kemudian Imam Ibnu Abil Isz menjelaskan. Ya, sri bersifat Allah. Demi Allah, khabar. Mementas anggahmu melatar. Ila bertaklul, istigal bil atrab. Demi Allah, tidaklah yang melebihi. Ya, orang-orang mutaakhirin. Ya, kecuali hanya karena sikap mereka taklul, memaksakan diri untuk dalam hal-hal yang tidak bermanfaat. Wal istigal bil atrab dan hanya sibuk dengan atrab, yaitu ujung-ujung permasalahan. Hanya pinggir-pinggirnya sementara ya himmah al-qaum sementara semangat ya dan iradah keinginan dan azimah mereka orang-orang mutakaddimin salafus soleh, itu mereka lebih memfokuskan, pembahasan untuk memperhatikan dan mempelajari prinsip-prinsip dasar agama tadi, itu yang lebih perhatian utama mereka, orang mutakakhirin Ya, ibarat itu pohon ada akarnya, ada batangnya, kemudian ada ranting, ada ujungnya. Nah, orang-orang mutaakhir ambil yang ujung-ujung tok. Mereka sibuk dengan yang ujung-ujungnya. Ujung ranting tersebut, cabang-cabangnya. Tapi mereka tidak menguasai prinsip ya, akarnya, landasan utamanya. Nah. Jadi itu itu saja yang itu saja yang menyebabkan mereka ya, lebih spesial. Bukan kena kedalaman ilmu mereka. Jadi mereka sibuk dengan hal-hal yang urusan cabang, sementara ulama salaf sibuk dengan urusan hal-hal yang jadi prinsip dasar utama, ya seperti itu. Wajib di betul-betul memahami kaedah-kaedah dasar keilmuan dan agama ini. Wajib di maakidiah dan juga betul memantapkan ya landasan utama, ya, fondasi dari keilmuan tersebut. Wahimahmu humushammaratun fil matale bil alifikulusyak dan himmah mereka semangat mereka terus yang ada dalam mencari dan menggapai perkara-perkara yang tinggi dan mulia dalam segala sesuatu. Adapun mutaakhirin, ya, permasalahan mereka fisa'anin wal kaumu fisaat jadi berbeda ya, berbeda Bah mutaakhirin urusan mereka berbeda kondisinya dan muta kadimin berbeza. Ia ya, masing-masing. Allah telah berikan keutamaan dan kemuliaan. Artinya masing-masing telah ada kedudukannya. Jadi jangan sampai kita salah dalam penilaian, persepsi, ya, bahawa tentunya para ulama salaf lebih berilmu, lebih tulus, lebih mulia akhlaknya ketimbang orang-orang belakangan. Maka kita harus memahami kedudukan mereka. Harus kita memuliakan generasi salaf karena tanpa mereka ya setelah taufik dari Allah Subhanahu wa taala enggak mungkin sampai ilmu nabi itu kepada kita Umar, Abu Bakar, Abu Bakar, Umar, Uthman, dan Ali, sahabat yang lainnya mereka yang mewariskan. Mewarisi dari nabi dan mewariskan kepada kita. Ya, sampai ilmu tersebut. Dan kalau kita lihat bagaimana perkataan mereka sangat singkat padat dengan makna. Ya. Berbeda dengan perkataan orang-orang mutakhir Jadi kesimpulannya adalah Standar keilmuan Bukan pandainya seorang berorasi Bukan panjangnya Perkataan seseorang Yang dia bisa menjabarkan dan mensyarah Berjam-jam Bukan itu sebuah penilaian Tapi yang penilaian adalah Kebenaran itu sendiri Perkataan yang singkat, padat Dan syarat dengan makna Itulah yang berkah Itulah sebagai bukti pertanda keilmuan seseorang. Itulah yang dimiliki oleh salafus saleh. Mudah-mudahan kita bisa meneladani mereka di dalam beragama ini. Nah, demikian wallahu aalam. Naam, baik sekrang dzikirul khair, barakallahu fik atas materi yang telah disampaikan oleh Ustaz di kesempatan bagi hari ini dari pembahasan kitab Syarah Kitab Al-Tahawiyah yang mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua dan kita pun bisa mengambil faedahnya. Dan untuk selanjutnya kami buka sesi interaktif, sesi soal jawab bagi Anda para pemirsa yang ingin bertanya langsung Silahkan Anda bisa menghubungi kami di layanan telepon di 021-823-6543 Atau Anda bisa mengirimkan pertanyaannya di layanan pesan singkat ya di 0819-896-543 Baik kesempatan pertama kami berikan di layanan telepon, silahkan mungkin sudah ada yang terhubung di 021-823-6543 nah, Halo Halo Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Dengan siapa di mana? dengan haji umroh di Jambi. Umroh di Jambi, silahkan Iya. Kalau oh, begini Ustaz, e, mengenai apa umroh. E, ibu, Pak Ibu umurnya 76 tahun. Hmm. Jadi dibawa umroh sama anak adik gitu nah Ustaz. Jadi karena masih awam, jadi nanti kita kan e, takutnya kebanyakan e, banyak melakukan bidah-bidah gitu nah. Jadi bagaimana untuk uh, mengatasinya gitu, saat uh, akan terjadinya hal ini. Soalnya uh, seorang ibu ini umurnya sudah 76 tahun. Hmm. Jadi untuk menghafal misalnya doa-doa yang disunahkan, mungkin sudah kebanyakan uh, lupa kayak gitu nantinya. Baik. sudah mem mempunyai begitu sifat kelupanya itu. Cuman kalau keadaan keadaan seorang ibu ini, uh, alhamdulillah sehat. Gitu. Hmm, baik Nah, jadi bagaimana ya, kita menjelaskan Elsan? Baik. Hanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya, terima kasih kepada Umo Iqbal di Jambi Barakalawik atas pertanyaannya. Jadi kondisi seorang ibu yang telah lanjut usia ya sampai lebih dari 70 tahun, 76 puluh enam tahun ingin melakukan ibadah dan umroh ya secara khusus umroh ya bagaimana yang harus dilakukan? Agar ibu tersebut ya sesuai ibadah dan ibadahnya dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, e, tentunya yang pertama sekali yang harus dipahami oleh setiap Muslim na'am bahawa dalam beribadah kita harus mengikhlaskan niat kepada Allah, kemudian berusaha untuk mengikuti tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dalam hal ini, <coughs> kalau seorang yang mungkin masih bisa untuk belajar, membaca, maka tentunya dia membekali diri dengan ilmu mempelajari sunnah-sunnah Nabi secara khusus pelaksanaan haji atau umrah. Adapun bagi mereka yang telah lanjut usia, mungkin tidak mampu lagi untuk membaca, atau mungkin belajar seperti anak-anak muda, ya umur yang masih muda, kemudian juga ingatan, sudah sering lupa, maka dalam hal ini, Seorang anak hendaklah membimbing orang tuanya. Ada pembimbing, pembimbing yang terus yang mengarahkan dia, ya, membimbing dia dalam pelaksanaan ibadah tersebut, terutama masalah umroh atau haji yang sejenisnya. Itu betul pembimbingan. Nah, seorang yang membimbing ini dia harus paham bagaimana berumroh. Ya diingatkan, dibisikkan ke telinganya, ya terus diingatkan. Dia harus sabar, ya begitu diingatkan. Kemudian tentunya ada di sana hal-hal yang merupakan rukun-rukun dari umroh tersebut yaitu yang harus dilaksanakan. Karena kalau tidak terlaksana nggak sah umrohnya begitu juga haji. Adapun perkara-perkara yang mungkin dalam bentuk sunnah dalam artian tentu lebih utama lebih kesempurnaan ibadah tersebut, nah itu juga berusaha untuk dilakukan. Kalau dia tidak mampu Ya, dengan ada uzur seperti itu Allah Subhanahu wa taala yukallifullahu nafsan illa us'a Allah tidak akan membebankan kepada jiwa kecuali apa yang mampu dia lakukan. Tapi dia harus tanamkan kepada orang tua terus disampaikan, diingatkan terus yang semangat keinginan untuk terus beramal bagaimana meneladani Rasul. Kemudian dia berusaha seperti itu dengan cara yang baik, omongan yang santun ya, dalam kondisi seperti itu ini insyaallah merupakan birrul walidain ya birrul walidain bagi orang yang seorang yang memiliki orang tua yang masih kuat secara fisik untuk uh, beribadah tapi secara keilmuan ya ingatan telah berkurang maka di sini bimbingan dan per, apa namanya bantuan dari keluarga secara terutama yang anak untuk membimbing orang tuanya pergi melaksanakan ibadah tersebut nah mudah-mudahan yang demikian itu ia ya mendapatkan kemudahan dari Allah subhanahu wa ta'ala Wallahu alam Nah baik syukuran Atas jawabannya Ustaz Dan selanjutnya kami akan Angkat pertanyaan di layanan pesan singkat Ada pertanyaan Dari Abu Diva yang berada di Semarang Assalamualaikum ya, Ustaz Apakah mentakwil Sifat Allah itu dapat Mengeluarkan dari seseorang Dari Islam Ustaz mohon jelasannya Ya, terima kasih kepada uh, Bapak yang bertanya Barakallahu Fik Pertanyaannya apakah mentakwil sifat dapat mengeluarkan dari Islam? Pertama perlu kita mengetahui ya, bahwa pentakwilan Pentakwilan tersebut, uh, ya, tersebut tidak sama tingkatannya Ya, Pentakwilan tersebut tidak sama tingkatannya bila pentawilan yang dilakukan oleh orang-orang yang oh, jahmiyah Yang sampai mengingkari sifat-sifat Allah Mengingkari Al-Quran Sebagai kalamullah Ini jelas bisa membawa pada kekufuran Atau pentawilan Orang-orang ya, batini ya, Yang mentawilkan ya, Nas-nas Al-Quran secara umum Dan hal berkaitan dengan sifat ya, Maka ini bisa mengeluarkan dari Islam Ya. Ada pun pentawilan yang uh, Dilakukan oleh Ahlul Kalam Yang menyebabkan mereka mengingkari sifat-sifat Allah Ini karena mereka memiliki syubuhat. Ya, Mereka memiliki syubuhat Ada syubuhat Makanya para ulama tidak mengkafirkan mereka Ya Ahlul Kalam Yang mentawil sifat-sifat Allah Ya seperti mentawil istiwa Dengan istawla Mentawil sifat Tangan dengan kekuatan dan yang lainnya, ya, mentakwil sifat turunnya Allah Nuzul dengan turunnya perintah Allah atau malaikat ketamat atau rahmatnya itu pentakwilan dan tidak digaguh para ulama, karena pentakwilan yang mereka ada shubuhan, ya, ada shubuhan dan mereka tujuannya ingin mengagungkan Allah kata mereka, karena sisi pandang mereka kalau kita tetapkan sebagaimana adanya. Maka ini jelas akan menyerupai makhluk. Turun, masyaallah turun. Allah Maha Tinggi masa turun kata mereka. Mereka mengatakan Allah sedarnya Maha Tinggi, ke turun. Berarti Allah meninggalkan kosong dari aras-Nya. Itu syubuhan ahlul kalam tadi. Ya. Begitu. Jadi kata mereka ingin mengagungkan Allah, maka menurut akal mereka kalau kita tetapkan sifat tangan misalnya, Allah tangan berarti seperti tangan manusia. Ya istiwa di atas aras berarti kalau kita tutupkan istiwa yang sesungguhnya hakikat, istiwa hakiki hakikatnya atau istiwa yang hakiki yang sesungguhnya berarti Allah butuh pada aras kalau aras jatuh berarti Allah jatuh menurut mereka seperti itu itu subuhatnya maka dalam hal ini mereka lupa pada satu prinsip atau uh, uh, satu landasan utama dalam hal ini bahawa dalam hal ini pembahasan tentang masalah Allah ya bukan persamaan makhluk ya kita mengetahui Allah tidak sama dengan makhluk laisa ka mitslihi syai'an was basir begitu jadi sisi ini yang mungkin mereka lupa atau sengaja mereka ya karena ada syubhat ilmu kalam tadi nah oleh karena itu setiap menta'wil sifat permasanya mereka muncul dari mereka persepsi yang keliru dalam otak mereka Bahawa kalau kita tetapkan sifat tadi berarti kita menyerupakan dengan makhluk berarti untuk menyelamatkan hal itu maka dita'wil Allah semerka seperti itu. Jadi pentawil yang seperti itu tidak sampai kepada kekufuran karena mereka punya syubhat. Makanya para ulama tidak mengkafirkan orang-orang limun yang mu'awilah. Kecuali orang-orang yang sampai mengatakan Al-Qur'an makhluk kata mereka. Ya, mengingkari sifat kalam. Ini berbeda lagi pembahasannya, ya. Jadi demikian. Ya, tidak boleh kita dalam hal ini semena melakukan kendati kita Mengimani dan meyakini mereka dengan tawil tadi secara otomatis sifat Allah diingkari. Tapi karena itu mereka ada subuhan pentawil, maka diantara yang mawani hambatan dari menjatuhkan fonis apa menjatuhkan fonis ka, ka, kafir tadi adalah ada pentawil. Nah seperti itu. Jadi semuanya mereka sepakat Allah memiliki keagungan kemuliaan sifat, tapi mereka tak melihat. Kalau kita tetapkan ini sama dengan makhluk, oh berarti ini kita terjatuh nanti pada tashbih. Jika hanya demikian, berarti kita menta'wil. Menurut mereka seperti itu. Ya, begitu. Jadi, kesimpulannya, tidak secara spontanitas seperti itu, dihukumi sebagai kufur, kecuali penta'wilan yang betul-betul, ya, sampai mengingkari, ya, kalamullah, dan mengingkari Allah berbicara, Memingkari bahawa Al-Quran sebagai kalamullah Atau pentakwilan orang-orang batiniah, Ya Kebatinan Dari sekta al-batinia Menta'wilkan sifat-sifat Atau mungkin ayat-ayat Al-Quran Ini jelas pentakwilan Yang sama, yang merupakan bentuk kekufuran Wallahu'alam Ya, naam baik Sekurang jazak lahir atas jawaban Alustad Demikian dan selanjutnya Ada peranyaan kembali kami angkat Di lain-lainan pesan singkat ustad. Uh, ya Ustadz, saya seorang mahasiswi di fakultas hukum uh, Mohon nasihatnya Ustadz, apakah saya harus keluar dari uh, jurusan atau fakultas yang saya ambil tersebut Mengingat uh, apa yang dipelajari di dalamnya tersebut Tentunya banyak hal-hal yang bertentangan dengan uh, pemahaman yang lurus Namun di satu sisi, uh, saya juga kuliah di semester akhir apa yang harus saya lakukan, Ustaz? Mohon nasihatnya. Nah, ya, terima kasih kepada bukti yang bertanya. Dengan kondisi yang dia di dijual, apa namanya, di trismis terakhir dalam kuliah di fakultas hukum. Banyak di sana hal-hal yang mungkin bertentangan dengan, ya, eh, uh, ilmu atau mungkin prinsip-prinsip Islam. Dalam hal ini saya wasiatkan kepada waktu yang bertanya untuk terus membekali diri, membekali diri, ya dengan ilmu agama. Nah, bahwa porsi untuk ilmu agama harus lebih banyak dari untuk menyelesaikan ya uh, kuliah tersebut. Ya, kena mungkin dalam kuliah tersebut bermanfaat dalam urusan dunia yang mudah menjadi senjata nanti untuk menjelaskan al-haq kepada manusia dan di sana mungkin ya seorang yang belajar ilmu agama yang benar bisa dia ya membenahi hukum-hukum tersebut Kerana dia memiliki keilmuan dalam urusan agama maka wasiat saya adalah untuk ya terus menggali ilmu agama mempelajari ilmu agama dan mumpung ya di semester terakhir maka saya berharap ya untuk dia saya bersabar menyelesaikannya ya mudah-mudahan <tuh> dia bisa menyelesaikannya bermanfaat untuk menegakkan kebenaran sehingga dia tahu hukum yang terjadi di negara ini sehingga tidak mudah ditipu dan menjadi mungkin ya apa yang bisa dimanfaatkan keilmuannya agar kaum ke muslimin melihat dengan masalah hukum ya yang berlaku Sehingga di situ mungkin ya hak kita tidak dizolimi dan terzolimi dan kita tidak muda tidak dan kita tidak mudah untuk dibohongi dalam permasalahan penerapan hukum yang berlaku di negara kita maka kalau itu bermanfaat dan bisa dimanfaatkan untuk menegakkan agama Allah menegakkan syiar agama Allah maka saya berharap ya selesaikan saja <tuh> kuliahnya kemudian dengan catatan Ya Ukti yang bertanya harus terus membekali diri dengan ilmu dan waspada dari subah subah tersebut. Ya terus memohon pertolongan kepada Allah, memohon hidayah kepada Allah agar senantiasa diteguhkan hatinya di atas agama Allah Subhanahu Wataala. Itu pendapat saya. Boleh jadi yang lain berbeda. Ya jawabannya, tapi itu yang uh, bisa saya berikan dalam konteks ya pertanyaan uh, saudari atau mahasiswi yang bertanya tadi. Wallahu a'lam. Ya, na'am baik, sekarang jadilah kereta sejawab dan nasihat oleh Ustaz Dan selanjutnya, ya kami angkat kembali Ustaz di layanan pesan singkat e, Ya Ustaz, apakah benar perkataan seseorang Yaitu kita mengaji itu jangan hanya kepada kalangannya saja Kita tidak akan bisa mengetahui kesalahan kita atau kekurangan kita Jika kita hanya mengaji pada kalangannya saja Ya, jika memang itu baik maka kita ambil dan jika memang itu tidak baik maka e, tinggalkan dari kalangan manapun itu. Mohon penjelasannya dari e, kalimat seperti ini, Ustaz. Nah. <tuh> ya, terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaan tersebut ya itu pertanyaan yang mengandung banyak sisi. Ada sisi kebenarannya, ada sisi kebatilannya. Tapi seringkali yang mengatakan hal itu tidak juga ya objektif dalam hal ini. Naam, kebenaran kita terima dari siapa saja. Kebenaran kita terima dari siapa saja. Kena al-haq a-habbu min kulli syait. Kebenaran itu lebih kita cintai dari siapa pun. Ya. Al-haq, al-haq, haq, al -haq, al -haq, al -haq it-taba'a. Kebenaran itu berhak untuk atau lebih utama untuk diikuti dan kebenaran tersebut kalau Allah wakalir Rasul. Ya. Tapi ingat kebenaran yang ada kebenaran telah Allah berikan secara utuh dan sempurna dalam Al Quran dan Sunnah dan setiap mereka mengikuti Al Quran dan Sunnah kebenaran itu ada pada mereka. Tentunya tidak sama juga. Ya, tingkat pengetahuan manusia atau orang-orang mengikuti -orang sunnah tadi, ya dalam mengerti kebenaran tadi. Tapi intinya kebenaran itu ada pada mereka. Maka tidak butuh pada, toh kalaupun ada kebenaran yang mungkin di sekte-sekte yang lain, karena kebenaran yang ada pada mereka telah ada dalam Al-Quran dan Sunnah. Ya. Oleh karena itu, naan, terus belajar. Akan Akandabi metoda yang benar dalam belajar, terutama bagi mereka yang pemula atau awam, maka dalam hal ini, karena ini adalah agama, dan agama itu harus kita ketahui di mana sumbernya, dan kepada siapa kita harus belajar. Itu wasiat para ulama salafus salih. Inna hada al-din, inna hada al-ilma dinun, fangzul miman ta'akud dinak. Ilmu ini agama umum maka perhatikan kamu mengambil agama dari siapa yang jelas akidahnya jelas pemahamannya jelas loyalitasnya kepada sunnah Nabi dan ke, uh, pengagungannya terhadap sunnah Nabi kecintaan kepada salabussaleh nah ini orang yang berhak yang pantas diambil di, di ilmunya karena mereka lah aimatul huda ya imam-imam para ulama-ulama itu menyuruh pada hidayah ya Adapun sekte-sekte yang pasti di sana ada unsur kebenarannya tapi yang lebih mendominasi mereka adalah kebatilan karena prinsip mereka dalam beragama adalah menyisih Al-Qur'an dan Sunnah. tadi. Kendati mungkin dalam sebagian perkataan mereka ada sisi kebenarannya. Nah, sisi kebenaran yang ada pada mereka dalam sebagian perkataan itulah ada pada ahli sunah padahal Al-Qur'an dan Sunnah. Maka cukup kita menggali Al-Qur'an dan Sunnah ada akan kita hal itu Terlebih lagi Bahawa Di zaman sekarang ini Begitu banyak syubuhat-syubuhat yang berkembang Orang yang awam Masyarakat awam Para pemula dalam menuntut ilmu Maka sangat dikhawatirkan karena belum memiliki kematangan dalam ilmu Untuk tidak bisa memilah Mana ini syubuhat, mana ini yang sunnah Maka dalam hal ini Para ulama' Untuk menyelamatkan keilmuan dan akidah seorang Melarang untuk bermujalasa Duduk di majlis mereka ya, Dari ahlul kalam Atau sekte-sekte menyimpang dari sunnah Tadi Untuk apa? Untuk menyelamatkan Akidah mereka, pemahaman mereka Ya Sembari mereka terus belajar Memperdalam ilmu Menggali Sehingga datang Bila datang waktunya mereka Mengetahui ilmu dan prinsip-prinsip ahli sunnah Prinsip akidah yang benar maka tidak masalah setelah itu mereka untuk ya mempelajari kebatilan tadi dengan tujuan apa? agar mereka selamat dan untuk membantah kebatilan tadi. Tapi bagi mereka yang pemula masyarakat awam, ya tergantung kepada orang yang menggembelang mereka. Kalau yang disampaikan kebatilan, masuk ke telinga kanan, tidak keluar dari telinga kiri, apa yang terjadi? Kesesatan masuk ke dalam hatinya. Itu yang banyak terjadi orang awam. Maka dalam hal ini, Betul kita menerima kebenaran dari siapapun datangnya. Tapi alhamdulillah kebenaran telah ada dalam Al-Quran dan Sunnah. Ya kebenaran tersebut telah ada dalam ajaran ahli Sunnah wal Jamaah. Mengikut kenarsi Salafus Saleh dan itu harus kita sibukkan diri kita untuk mengkaji hal itu. Tinggalkan subhat-subhat yang lain. Ya. Nam seperti itu. Tapi kalau kita ingin jujur ini hanya Pernyataan dari satu sisi tidak juga objektif dan jujur juga. Kalau kita melihat dari ahlu ahlu sekte-sekte atau pemahaman-pemahaman yang menyimpang tadi, mereka juga tidak mau bermujaalah, sah? Ya, tidak menghadir kematilin majelis ilmu yang betul mengajarkan sunnah Nabi. Mereka hanya mencukupkan diri, ya, bahkan juga uh, memperingatkan, memberikan warning kepada para pengikutnya untuk juga tidak belajar pada mereka-mereka yang itu mengajak-ajak sunnah atau qala Allah wa qala al Rasul menurut mereka seperti itu. Jadi ini adalah pernyataan yang kalau kita lihat berbeda dengan realitanya. Tapi alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Kita dimuliakan oleh Allah untuk betul-betul belajar ya mengikuti jalannya Rasulullah, jalannya para sahabat Rasulullah dan juga jalannya para imam, para aimah, para ulama tokoh-tokoh ahli sunnah. Ya di spanjang perjalanan atau sejarah kaum muslimin ya alhamdulillah ini nikmat dan terus kita tingkatkan sungguh untuk belajar al-haq. Naam. Kemudian para asatid, para duat menjelaskan kepada umat satu kebatilan tersebut agar mereka tidak terjerumus. Mengajarkan pada umat sunnah, memperingatkan dari beda agar mereka tidak terjerumus. Mengajarkan pada umat tauhid, memperingatkan dari syirik agar mereka tidak terjerumus keperbuatan syirik. Majarkan kepada umat tentang keimanan dan menjelaskan kepada mereka tentang kekufuran agar mereka tidak terjerumus. Begitu seterusnya. Itulah metode yang benar dalam belajar. Nah, jadi cukupkanlah diri dengan Sunnah. Apa yang anda inginkan? Silakan tanya. Apa yang anda inginkan? Ada dalam Al-Quran dan Sunnah jawabannya. Masalah akidah, ibadah, akhlak. Para ulama telah menjelaskan hal itu. Nah, seperti itu. Jadi perhatikan, berhati-hati, terutama pesan ini wasinik pada. Muslimin yang pemula dalam belajar ya. kemudian bagi mereka yang awam maka cukupkan diri belajar dari orang-orang yang jelas akidah dan pemahamannya begitu Adapun pun para tulabul ilmi penuntut ilmu begitu mereka telah menggaji dan mengkaji mengatai prinsip indah selaluh ilmu maka bagi mereka yang telah mampu untuk memahami hujah-hujah mereka ahlul batil dan yang lainnya silakan, tapi dengan segala kehatian-kehatian kana syubhat itu sangat berbahaya. Ya. Syubhat itu sangat berbahaya. Bila masuk dalam telinga, masuk ke hati itu sulit untuk dikeluarkan, sulit untuk dihilangkan. Sehingga apa penyebab apa yang akan muncul walihaz billah kesesatan dan kebatilan. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua dan memberikan kebenaran, memperliarkan kebenaran kepada kita dengan benar, diberi kekuatan untuk mengikutinya. Dan memperlihatkan kebatilan dengan batil Sebatil-batilnya Dan diberi kekuatan untuk ya meninggalkannya Wallahu'alaikum Ya Allah Baik sekolah Dan eh, masih banyak pertanyaan Mungkin yang masuk di layanan singkat Dan mungkin juga pertanyaan yang eh, Para pertanyaan yang menghubungi kami di layanan telepon Namun waktu yang ada Tidak mencukupi untuk dilanjutkan eh, Sesi soal jawab ini Dan mungkin eh, ada penutup yang dapat disampaikan untuk para pendengar atau ataupun pemirsa sekalian, saudara enam silakan. Nampaknya Hafidzuliman, kaum muslimin, para pemirsa rahimakumullah. Sebagai penutup pada kesempatan yang mulia ini, ya, ya kembali kita mengingatkan tentang permasalahan yang merupakan prinsip utama ahli sunnah wal jamaah di dalam belajar, yaitu kita harus kembali dalam mengkaji ilmu akidah, mengkaji perkara agama ini pada Al-Quran dan Sunnah untuk bersungguh-sungguh mempelajari menggali warisan Rasulullah dan tidak menyebutkan dia dengan perkara-perkara yang tidak bermanfaat seperti ilmu kalam dan filsafat terutama lagi yang berkaitan ya dengan hal-hal usulud din menurut mereka oleh kerana itu suatu hal yang keliru tentunya tatkala digabungkan antara usuluddin dengan filsafat usuluddin adalah prinsip-prinsip agama, filsafat hasil kayasa, akal dan otak manusia ya oleh kerana itu, suatu halia ya, kekeliruan makanya dia pelajari bukan usulud tapi filsafat ya dan ingat, ilmu Al-Quran ilmu Sunnah berbeda dengan ilmu filsafat dan tidak bisa digabungkan maka seorang pelajar mahasiswa atau mahasiswi atau kemasumin hendaknya bersungguh-sungguh mengkaji ilmu Al-Qur'an dan Sunnah warisan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan tidak menyibukkan diri dengan hal-hal yang tidak bermanfaat dalam keilmuan yang hanya menghabiskan umur tapi tidak membawa kebaikan buktinya semakin mereka mengkaji dan membahas mempelajari, mendalami ilmu-ilmu filsafat -ilmu dan ilmu-ilmu kalam tersebut bukan semakin dekat kepada Allah bukan semakin cinta kepada Allah, bukan semakin mengagungkan Allah, karena ilmu yang seperti itu ilmu yang tidak berkah ilmu yang tidak bermanfaat akan tapi hanya menimbulkan kebatilan keraguan, kebingungan sehingga kita dapatkan mereka yang paling banyak kebingungannya paling dahsyat kebingungannya di akhir penghujung hidup mereka adalah ahlul kalam Begitu. Aktsarul nas hayratan ahlul kalam. Begitu yang dinukilkan dalam perkataan Abu Hamid Al-Ghazali, orang yang paling banyak keraguan dan kebimbangan di penghujung hidupnya adalah ahlul kalam. Sampai pada banyak dari tokoh-tokoh mereka, tokoh-tokoh sentral ahlul kalam itu ya bertobat di penghujung akhir hidup mereka dan banyak yang bingung. Menunjukkan pada kita bahawa ilmu kalam dan filsafat bukan ilmu yang membawa kepada keyakinan, tapi keraguan. Mudah-mudahan ini menjadi renungan dan perhatian kita semua. Semoga Allah Subhanahu SWT memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan berikan kekuatan untuk mengamalkannya. Dan begitu juga memperlihatkan kebatilan kepada kita dengan sejelas-jelasnya. Dan kita diberi kekuatan untuk meninggalkannya. Demikian, وَصَلَى اللَّهُ وَسَلَّمُ نَبِينَ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ أَلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلِّمْ Wahai orang-orang yang beriman, semoga Allah mengampuni dosa-dosa kamu dan mengampuni dosa orang-orang yang tidak beriman. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa